زیدا و تو یاني کتاب زیدا شودور یاني کتاب یاني د حیثیت د کتاب نه الله آ کوروار په منځ سینو کې سید ورک فی وضاحت کړی دین جمهور علماو اصل دې بھارت شای بخاري مخدر پسيات کې په حیثیت مجموعهي سره من هيث المجموع انفرادي نه ځکه انفرادی د مسلم روايتونه ځني د بخاري نه فائق دي د دا ابو داوود ترمذي ترذي چې د نواجا باج روايتونه د بخاري نه او د مسلم نه فائق دي په سند کې ځکه سند په دا مجموعهي حیثیت سره اوګوره طالبان یو د بخاری په رجالوانی په اسانید باندې کلام کم د پنسبت د مسلم لګیدارې قوتنې وغیرہ چې تنقید کړل بل بخاری شوی آنان آن حدیث کې ملاقات شرط وې کنه مسلم معاشرت بس لګه ممکن وې نو د دیو جن جمهور وای چې بخاري مخکده په شهادت کې ته نورو کېده مسلمان باندې او مغاربا هغه وای چې مسلمان مخکده په شهادت کې په بخاري باندې هل جمهور راځي د قت نظر درځي ته د مرجویت نه تدبیق هم مسلم په ترتیب کې او په سانکیا کې کی سهل الماخذ نه احادیث په یو د ذکر کړی دابوخاري نو سره صحیح په ترتیب کې او د سند نو نور رايته په تیوا سره بوخاري سره راځي امام شافعي رحم الله وای شي موطا د امام مالک اسهل کتب دی دا ری جواب چې دا مقصد د وجود بخاری او د مسلم نه دی دا و حاصل دی عبارت لاندې راوي دی بیا مونته شو دی او تن صراحت په خلاف دی تول شوی چې بوخاری څخه مقدمه آ چې نقل شوی دی د ابي علي نصابوري نه نصابوري نشابوري چا نیسے لاندے دا اسمان میں یو صحیح کتاب دا مسلم دا کتاب نہ نو د تسری نہ دا کھڑی پکے دو دے مسلم چ دا اسحہ دے صحیح بخاری نہ بلکہ دو نفی کڑی دا وجود دا یو کتاب چ اسحہ دا کتاب دا مسلم نہ ابرا بنے پوچھو دا مثلا زکچے منفی وی نہ تقاضا کی سیغه دا, دا, دا افعال من زیادت صحت فی کتاب شارک کتاب مسلم فی صحت داینه دی ویلی نو ممتاز شو پدې زیادت باندې علی پدې باندې او نه کینه را کړې مساوات دارل نه نقل دي د باز مغاربهونو چې هغه وی ور رسې مسلم په بخاری باندې نو دا حسن سیاق او جوادت الوزن او ترتیب د دې په اعتبار ولم یفسه احد منهم او وضاحت نه کړیو تندین نشي دا راجعن ال الاصحيه الى الاصحيه دا حسن ترتیب دا صحيه تقاضا نه کوي دا او کدي وضاحت کړیو پديوانين بیا به مرتشه ددي عالم پری وين شاهد الوجود او ګور اوستوي ذکر کوي صفات غچی ګرځي پای باندې صحت په کتاب د بخاري کې اغاتم مؤمنه دیر پره دی د صفاتنا کوم چیرې په کتاب د مسلم کې او د ایر مزبوطی او شرطنهم په دې کې سری اقوا او اسد او ډیر برابر دی د بخاری په نسبت د مسلم وګوره هر چیرې جهان د بخاری د تهیصیت د اتصال نه نو د وجو دا اشتراط دا یې چوي براوی چې ثابتید د پارا لقا داغه چا سره روایت کې داغه اگر کې او ذلیف حدیث د معن عن کې او من کې او اختلاف کړی د دا مسلمان دادو رجحان بلا وجو ذکر کړي د اتصال په اعتبار مطلق معاشرت او لازم کړی بخاری دا خبره چی ضرورت دی چې قبول نکړي اصلا ها ومال ذمहूं به لیسه وی لازم وایي انا راوی ایتس بدره هوګه او ما را تمایزږي ریوايته استعمال د الله يكون سم ازکه ان ذومن جرياني ان يكون مدلسا و دام سلام مفروضه غير المدلس کی کوم المدلسي مدلسي ګنن او د غير روايت کومنګ وایته د سر نه معتبر نه راوی و مدلس هم نه یو لقب ممکن اله اچ رجهاند د اعتبار عدالت او زبرد نو دام راوی هر ذکر رجالغه چې خبرې کړی شي جره شوي د پاو کې دریرجلو د مسلیم هغه اکثردي پاعتبا د شمیت د رجالو د داغه چې خبره شوي دی یعې جره شوي د پاغې کې د ریجاالو د بخار نه بخاري ریرجاللو باې چې محددیې نو جره کړي دا تاریپوتې یا نور ناکم د پهنیبت د ژالو د مسلیم دا وجه د روان د بخاري شو په مسلیم بانې سره د دینه چې بخار. ما عند البخاري من criticism hadith in balghari bhom ki shuyukidali afzanun famar sahadis fo khilaz al muslim filamrain de maskinoti انا البخاري كان اجل من مسلم في العلوم واعرف بصناعه الحديث من هو مسلم قلنا مسلم تلميذ بل مسلم در تلميذ و خريجهم او ددن فارغ دي او دد په طریقه باندې روان دي او هميشه فائدې معرض سره د دین د امام بخاري پر سیدی اتباع دي د وجه در جهان تر دي شويلي تاریختني کنه بخاري لما لما راه مسلم ولا جاء نبه شرام کړه طلبه ون برادله مراۃ صحیح به نص بین سلم بمستری وای به تی بار د کتابی د حدیثونه دی وجنه هر جهیت شرط البخاری علا غیری وګوري نمخ کې کله شوی د سی بخاری په نورو باندې کتابونه چاله کله شوري په حدیث کې بیا صحیح مسلم د وجر مشارکت د مسلم د بخاری سره په اتفاق د علما ولی دا دواړه کتابونه چې کوم دی او مت قبول کړی دي کنه خدا علا سیوا ماول لله علاوه دا حدیثونه چې باکي نو ثانات وستې شوي دی او جرها پکې شوي دا بیا شو دا وړانې کولی شي پارچی کې من هيثل اصحیهت اغه روایت چې موافقت کړی دی سم ما وافقو شرطهما چې د دې دوه په شرط دعنیه غریوایت معصمینه د دې شرط معصمینه ردوانو ځکه مراد پرې سره روات دي سره دا باقي شروط د صحیح نن لقاء و غیره وای اور وعد د رضوان یقینن حاصل شو رتفاق علی القول بتعدیلهم بتاريخ اللزوم او مقدمون لا غیر لازم او زری خبره کړی د دې روات سری عادلاندی نو دا مقدم دی په نور باندې پریવાયت او دا اصل دی انشیه وتلې د دې اصل نه مګر په دلیل سره دلیل موجود نه ني دا اولاد تصرف نو مسلم په شرط یې کمی عین کنا علی شرط احد има فيقدم شرط البخاري وحد وعلى شرط مسلم واحد طبعا للاسل كل منهم ذك بخاري اولا ولاه كطالبان مش بشرد بخاري ناغبه ماولي فق مسلماني بخاري اولا ده بچا وني فسي هات كي مسلماني كم روايت كي بشرد بخاري غا باولي فق مي عمان بشرد مسلماني و اي تمام جس من صاحبان وهما ليس على شرطهما استماع وانفراد وهذه تفاوت انما هو بالنظر بيادى اقسام من من نورا سامن ذك درجات د صحت بسين متفاوی تیگه نا بیا بلا جی مندگا دری دری چپکی جوڑونو دیر جوڑی گی احتمالاتی بیا قسم صحابی آغا چی نی پا شرد دیدوانو بانی اجتماعان و انفرادن یا کو علا شرط حیمانوی یا علا شرط واحد انفرادنم نی او دا تفاوت دا په نظر سرسا آغا حیثیت مزکور مخکې جی کم حیثیت د جی کرشیو انه سہین ليس على شرطي ولا شرطه هديما فوتيره بت الاخر نودا و هم قسم کې درته یاده شیوه چې د نورو دین علاوه د نورو کتابونو احاديث دي نودا ترجمه شیدا دا په اعتبار د اکثر سره دا یاده کتابونو ته شهای سته چې وین دا په اعتبار د اکثر او اغلب سره وي کلیه نه دا ورنہ د نور کتابونو ډېر روايتونه د سدي چاغه د دینه بالا اوچتی خبروانی پولیس خود اومد دا مجموعه من هيث المجموعه په دې باندې اطلاع د صحا هکې تقریبا ورنه په دې کې کمزور روايتونه مشتدي وايي اما لوجه کنور اجوهاد ترجیح عدالت یا تعدد سانید و طالبان و ضبط نبی اٹک در محکی کوله بشید که پد یارد دل مفروق مایجا لورپایتا کمالوکان حدیث انده مسلمان مطلم وغو مشروع مقاس اندر زدید تواتولی لیکن حفتت و قلینا تنصار بیار در در تایید شوئی در قرائنون انگر جی بده پریبانی سا فائده بارکی در ایلم ندا با مقدمی پا حدیثا کله چې هغه فرض مطلقي خبر باندې پوه شي غن او کما لو كان الحديث الذي لم مخرجه ترجمه د مصبت وکونه اسفل سنن ته مالک د نبي عمر هه په نوکد معلومات سره به اهده ما اذا كان في اسناده هغه څوک چې پک کی کلام نو چې له د کلام او بل روایت د نور کتابونو داش دي چې په دې کیس کلام نشته طالبان ها سیده خدا دید نزها و من مختصر وی الامتن حسن لی ذاتی هین و گوره تالیبانو که زبد کی کمی اینی خف مانه قل لغوی معنی تیشارکی چی دا معخوز دادینا خلقوی خف القوم خفوفن یعنی قل لو کمشو و المراد معا بقیت شروط فِي حَدِّ الصَّحِي فَهُوَ حَسَن لِذَاتِ نو شروع تو ما قدی خالی زبد کی کمیعی نو کتعدد ترقی نبیابا صحیلی غیرهی شئو کتعدد ترقنی نو حسن لذاتی دی لا لشئ ان خارجن و هو اللذی يكون حسن بسبب الاعتذار اگو رہی لکه حدیث مستور کل چه تعدد ترقی داگا نو و خرج بشترات باقی لوساخ ضعیف او دا قسم دا حسن دا مشارک لصهیف الاحتیجاج وین دینه دلیل نیول شي اگر کدا کم ده ده صحیح نه او مشاویر اد سره سپ انقسام کې مراتب وتا بعضی د دینه بچتی بعضی د دینه کم نو اص صحیح لغیر دا حسن روایت ته خود پره اسانی دیری نو صحه هون دیو فصغری صحیح لغیره صحیح نو د باندې و منغه کوم کو د سیات کو کلا چه ده ده اسادید دیری بوائی محیز زکا چه سرد ده مجموعی دل را قوتی نو ده جبر واقع کی گی ده قدر آغا چه کموال را غلی و پاغیبانی پدر راوی کی حسن ان راوی صحیح او ده دی وجن اطلاق کی گی ده شیط پیسناده را چه بی حسن لی ذاتی هی ولو تفرده اگر که یوی خوچه تعدود راشی نو دا حدیث ده حسن لغیرې غیرتي وای مسکل حسن مسعوده جماع صحیح او سنن امام ترمذی کله وای حسن صحیح کله ورته وای غریب هم و سره جمع کله درې جمع کله دوم دا دو سوځه یا تعدد اسانی دو یاد لري محدث ته نقصان دا ټول جهاد کمزوري دي ان شاء الله